Möhtərəm müsəlmanlar, hamınızı Allahın salamı ilə salamlayıram. Və həmişəki kimi Peyğəmbərimiz s.ə.v-in əsiyyətini sizə də nəsiyyət edirəm. Allahdan qorxun, təqvalı olun. Keçən dərs mövzu Ramazan oruc barəsində idi. Mövzu Ramazan oruc barəsində idi. O mövzunu keçən dərs bitirdik İndi isə müəllif Həc və ümrə barəsində Danışır Əvvəlcə qeyd etmək lazımdır ki Həc İslamın Beş ərkanından biridir Necə ki, oruc Zəkat Namaz və şəhadət İslamın bu Beş rükunu Bir-birindən fərqlənir şəhadəti gətirməyən və o halda öləm kafir sayılır. Yəni, Vacib deyil ki, şəhadəti ölümünə qabaq ölümündən qabaq desin. Vacibdir ki, ömründə bir dəfə də olsun bunu desin, tələffüz etsin, şəhadət gətirsin. Allahın tək olmasına. Bunu etməsə, o məşx şəfir kimi ölür. Nəcə ki, Peyğəmbər s.ə.v-in əmisi Abutalib kafir kimi öldür Namaz isə ixtilaf bu məsələdir Namazı qılmayan kafirdir, kafir deyil Lakin ən doğrusu budur ki, kafir deyil Qəlbindəkini Allah bilir Namazı ki, inkar etmir Əməlində küfr edir Və əməli küfr olan əbədi cəhənnəmə düşən kafirlərdən sayılmır Həmsinin zəkat Zəkat verməyəndə Azərbaycanın bəlkə də 90% zəkat vermir Hamısına kafir deyək Yenə əməlində onlar Küfr edir Günahşı görür Lakin etiqatla bunu inkar etmirsə Quran-ı kərimin ayələrini qəbul edirsə Biz ona kafir deyə bilmərik Fasik deyə bilərik Asi deyə bilərik ki, Allah ası olur Kafir isə deyə bilmərik O ki, qaldı oruc məsələsinə Oruc məsələsi bu üç Örükündən biraz az Aşağı səviyyədədir Oruc saxlamayana ümumiyyətlə Kafir deyə bilmərik Asidir, heç əməlində də Küfr edir deyə bilmərik Həc isə Həmçinin Həcidə etməyənə biz kafir deyə bilmərik Nə üçün? Ona görə ki Şəhadət və namaz ən vacib üçünlərdəndir. Şəhadəti gətirmək çətin deyil və heç kəs deyə bilməz ki, mənim imkanım olmadı, dilim gəlmədi bu şəhadəti gətirməyə. Namaz qılmağa da həmsinin heç kəs Allahın üzründə özünə üzr tapa bilməyəcək, deyə bilməyəcək ki, mənim imkanım yox idi, vaxtım yox idi və s. Allah s.ə.lə peyğəmbəri vasitəsilə İstənilən zür asanlıq bizə rüxsət verib İstənilən rüxsəti Ayaq üstə bilmirsən, oturan yerdə qol Oturan yerdə qıla bilmirsən, uzanan yerdə qol Bu rüxsətlərdən istifadə etmək Bəhanə gətirmək bu dünyada olar Amma qiyamət günü heç bir bəhanə gətirə bilməyəcək Zəkat isə mal bağlı olan rükümdür Var dövləti varsa vermək vacibdir Yoxdursa nədən zəkat versin Oruc da həmsinin sağlamlıqla bağla, bağlı olan şeydir İmkanı var, tuta bilir, tutsun Tuta bilmir, tutmasın Və həmsinin həcdə Var dövlətlə Və bir də Can sağlamlığı ilə bağlı olan Sonuncu rükümdür Həcdin şəhətləri var Əgər pulun yoxdursa həcə etmək vacib deyil Vacib deyil ki Olan-valan pulu qoyub həcə gedəsən Fikirləşməlisən ki, bunu həcə versən Sonra ney edəcəksən, azından öləcəksən, bunu şükürləşməlisən. İmkan daxilində Allah-ı Allah dedikdə, başqa imkanlar, yəni ailən az qalmırsa, özünü təhlükəyə atmırsansa, artıq flum varsa həbsə gedirsən. Yox, həccətmək vacib deyil. Ondan başqa canında sağlam olmalıdır. Xəstə-xəstə özünü məcbur edib, zülm edib həccətmək olmazdır. Həmsinin əminəmanlıq İndi əlhəmdülillah əminəmanlıqdır şəx, istə, İstəyən şəxs əcə gedib, əcədir Amma əvvəl elə deyildi Əvvəllər əcə 500 nəfər, 1000 nəfər Adam gedirdi Əcə bu qədər adam edirdi, qorxurdular Yolda baş yəsənlərdən Oğurlardan qorxurdular deyə Çox adam əcə getmədi İndi əlhəmdülillah Müsləmanların sayı çoxalıdır və dəfələrlə həccədənlər var. Onlar bir dəfə də olsun düşünsələr ki, Allah subhanətələlə Peyğəmbər s.ə.və yalnız bir dəfə həccətməyi qismət etdi. Öz Allahın onlara yazdığı neymətə, qədərə gecə gündüz fikr edərlər ki, onlar Peyğəmbər s.ə.və daha çox həccə ediblər. 5 dəfə, 10 dəfə həccədənlər var. Sözsüz ki, o həqiqi həcc edənlər, həbz edənlərdən gedir söhbət. Rəsulullah sallallahu isə yalnız bir dəfə həcc edib. İcrətinin 10-cu illər. Bir dəfə həcc edib, 4 dəfə Umrə. Bu 4 Umrədən də, 4 Umrədən də yalnız birini tam şəkildə etməyib. müşriklər onun qarşısını kəsib, <coughs> sonra qədəbəsül sülhünü bağlayıb müsliklərlə və o sülhü bağladıqdan sonra sasını da qırxıb ümrədə etdiyi kimi sahabiləri də qırxıb və gətirdi və başqa ehramdan çıxıb və s. ümrənin şərtlərini yerinə getirib bunu da bəziləri sonraki həclə e, ümrə ilə bağlayır Deyir ki, bu ümrənin, yəni bu hüdeybiyyə sülhündəki ümrə etmədiyi, ondan sonraki il etdiyi ümrə onunla əlaqəlidir. Yəni, sonraki il etdiyi ümrə əvvəlki il hüdeybiyyə sülhündə olan etmədiyi ümrənin qəzasıdır. Lakin bu rey zəif vəyidir. Peyğambar s.v. ümrənin qəzasını etməyi heç kisə əmr Belə bir şey sünnədə gəlməyib ki, ümrənin qəzası olsun. Həccin olar. Yəni, bu il həcc etdin, həccin batil oldu. Gələn il yenidən həcc etməlisən. Çünki sən həcci tam yerinə yetirmədin. Amma ümrə haqqında belə bir şey gəlməyib. Və ikinci rey odur ki, Peyğəqəmbar səlləm elə, həmən il ümrə edib. Əvvəki ilin qəzasını etməyib. İkincisi, Dedim ki, sonraki ilə etdiyi ümrədir Üçüncüsü Həcc ilə bərabər etdiyi ümrədir Həccin üç növü var Həcc mövzusu biraz ağır mövzudur Ona görə ağırdır ki Təsəvvür etmək mümkün deyil Gərək orada olasan ki Dedikdə müzdəlifə nədir? Biləsən ki, hara deyilir Ərafa nədir? Biləsən ki, hara deyilir Mina, dağı və s. yerlərin adı çəkildikdə Tehram dedikdə, Miqat dedikdə və s. bu cür kəlmələri istifadə etdikdə başa düşmək üçün mütləq onu görmək lazımdır. Müşahidə etmək lazımdır. Nə qədər həcc barəsində dərs keçirsən ki, bir dəfə tətbiq etməsən, onun bir dəfə tətbiq etməsən başa düşməyəcəksən. Unudacaqsan. Həccli peyğəmbər sallallə ikinci növünü, qiran növünü edib Əc üç növdür Təməttu Qiran Və bir də ifrat Təməttu Təməttə əsəzindəndir Rahatlaşmaq Deməkdir Ləzzət almaq deməkdir Təməttu Və nə üçün bu Həccin bu növü təməttu arlanıb Ona görə ki Həccin bu növündə Məyyən bir müddət Hədcədən şəxs rahatlıq tapır Niyyət edir? Ehramı geyir Ehramda da qalmaq çox çətindir Altarsız ancaq aşağı və yuxarı geyimdir İki dənə də uzun dəsmallı bağlayırsan bədənlər Heç bir aşqa geyim olmur Həçək alt-altarı da olmur Ehramda qalmaq çox çətindir Hərəkət etmək, yatmaq, durmaq çətindir Xüsusən də buna ürəşməyən insanlar üçün və umrəni etdikdən sonra umrənin də etmək çox asandır. Tava, qıləcət namaz, səy, başını qıxtırıb ehramı çıxmaq. Umrəni etdikdən sonra ehramı çıxardıb nə qədər müddət qalıbsa, o qədər Həccə qədər gözləmək, sonra həcc günü yenidən niyyət edib həccə ehramı geymək tamamdvarlar. O arada insan rahatlıq tapır. Ona görə də həcc, həccin bu növrü təməddü adlanır. Həcc başlayır şəvval ayından. Şəvval, zilqi edə və zilhicən 10 günü. Bu 3 ay həcc ayları adlanır. Yəni, bu o deməkdir ki, şəvval ayından sən çıxa bilərsən Məkkəyə, qəstin olar ki, gedirəm, həcc etməyəm. Ümrə niyyətini edib, ehramı geyinirsən, gəlib Ömrəni etdikdən sonra ehramı çıxarırsan və gözləyirsən. 1 ay, 40 gün nə qədər vaxt qalıbsa gözləyirsən, hər günü gəlib çatdıqda ayın 8-i, zirhici ayın 8-i. Ehramı yenidən qeyib, hədciniyyət edib, gəlirsən minaya. Bu təmət durlanır. Ona görə ki, o arada ehramı çıxartdığım zaman sən rahatlıq tapırsın. İstədiyin kimi qeyirsən, oturursan, durursan. İkinci növ qirandı. Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyi həc Peyğəmbər s.ə.v- bu növdə istifadə edib Bu cür həc edib Qiran Qiran qaranə sözündən götürülüb Bərabər birləşdirmək, bərabər etmək Qaranə Deyəndə ki, qaran tübə ilə əsqəyənin barmağımı birləşdirdim deyirəm Nəyə görə bu qiran adlanır? Ona görə ki, Peyğəmbər s.ə.v-i əhramı çıxartmayıb Həm ümrə niyyət edib Həm hədci Hər ikisi niyyət edib Ümrəni etdikdən sonra Ehran paltarını çıxartmayıb Və gözləyib ta hədc gününə qədər Sonra niyyət edib hədcini edib Və bu ehran paltarını çıxarmamaq Bu deməkdir ki Ümrə ilə hədci bərabər etdi Bu iki ibadət növzunun arasında Başqa bir şey etmədi Birləşdirdi Və qurbanı da Özü ilə mədinədən gətirib İranda belədir ki, qurbanı özü də Mə Mədənədən ya haradan gə gəlirsən, oradan gətirirsən. Tənaqduda isə gətirə də bilərsən, Məkkədən də ala bilərsən. Həmçinin qiranda da zəruvət isə, gətirə bilmirsən səq, qurbanı, onu Məkkədən də ala bilərsən. Üçüncünün həcc isə ifraddır. İfrad fərq sözündən götürülür. Fərq, tək. Yəni, tək həcc edirsən, ömrəsiz. Ancaq hədzi niyyətidir, təlkə hədzi edirsən. Və sahabələrdən bəziləri ifrad edib, bəziləri qıran. Peyğəmbar s.ə.v. isə qıran hədzi edib. Dördüncü ümrəsi Rasulullah s.ə.v. Hədzdən sonra etdiyi ümrədir. Hədzdən sonra bir daha Məkkəyə qayıdır. Sonra gedir ki, əranə, yəni Məkkədən çıxır bayraq. Ümrə niyyət edir və daxil olub Məkkəyə ümrə edir. Deməli, dörd ümrə. Birincisi, Hudeybiya sülhündə ümrə etməyə gəlirdi, qarşısını kəsdilər və ümrənin bütün ərkanlarını, vaciblərini yerinə yetirdi. Baxmayaraq ki, Məkkəyə, Məkkəyə buraqmadılar. İkincisi, sonraki il. İkincisi, Həc etdikdə, əc ilə bərabər, dördüncüsü də həc sonra. Yadınızda saxlayın. Və yaxud dedim ki, müşriklərlə sülh bağladı. Bəzilərini təccübləndirməsin. Kafir ilə müşriklə sülh bağlamaq olar. Sülh bağlamaq. Atəşkəs yaratmaq. Amma müsəlmanların idarəçiliyini kafirlərə vermək olmaz. Və burada fərq var. Biz dedikdə ki, yəni etiraz olunsa bizə ki, nə üçün Peyğəmbər və sələ, müşriklərlə, kafirlərlə sülh bağladı? Gərək bunu etməzdir, səhv edib. Peyğəmbər səhv, səhv axtaranlar çoxdur. Biz deyə bilərik ki, o sülhün zəruvə üçün sülh bağladı kafirlərlə. Qan tökülməsin, müsəlmanların qanı tökülməsin deyə sülh bağladı. Onların idarəsiliyini onlara tapışılmadı. Məkkəm işbiklərini taqşırmadır. Və bəyax dediyim, dörd ümrəyə Buxar ilə müsündə Ənəs İbn-i Nalik radiyallahu anh, gələn rəvayət dəvalət edir. Bu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 4 təfə ümrə etdi. Və bu ümrələrin dördü də, dördü də zilqi edəşə e, ayında baş verib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dörd təfə ümrəni zilqi edə ayında edib başqa aylarda ümrə etməyib və bu dört ümrədən artıq ümrə etməyib və az gəlib ki, Güyə Peyğəmələ Sələm şəvval ayında da ümrə edib rəvayət səhiyyidir amma məqsəd orada nədir ravi dediyinin məqsədini açıqlamır İbn-i Qeym isə rahim oğlu açıqlayır deyir ki, şəvval ayında o mədinədən çıxıb ümrəni Zilqi da ayində Çünki o vaxt ora gedib çatmaq uzun müddət aparırdı. İndiki kimi deyil, 4-5 saada gedib çata zəməkdəyə. Yavaş-yavaş qobudu yolu uzun müddətə gedib çatırdılar. Və həmsinin başqa fikirlər də var ki, rəcəb ayında. Rəcəb ayını müqəddəsləşdirənlər deyil ki, rəcəb ayında da ümrə edir və bəzilər rəcəb ayının və ya günlərini ibadətlə keçirir. Onun əsəl olduğunu iddia edir. Lakin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Rəzab ayında Umrə etməyib. 4-dən artıq Umrə etməyib. Sözsüz ki, Ramazan ayında gedib Məkkədə son 10 günə itikaf etmək əfzəldir. İmkanı olan gedib etsin axı. Hər namaza 100 min səhab qazanırsan. Bundan əlavə axır 10 günü etiqafda keçirirsən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləməsinin sünnəsini yerinə yetirirsən. Amma o məqsədlə getməyəsən ki, Ramazanında Umrə etmək ən əfzəl Umrədir. Bu məqsədlə getmək olmaz. Niyəcəki Mədinə məscidini ziyarət etmək əfzəldir. 1000 səhab qazanasan hər namaza. Amma Mədinə Məsidini, Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrini ziyarət etmək, məqsədi ilə getmək haramdır. Üçünürəsiz tərqə, hər şey niyyətlə bağlıdır. Mədinə Məsidini ziyarət etdikdən sonra Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrinin yanından keçib ona salam verə bilərsən, xatırlaya bilərsən, bəqi qəbrsanlığını, sahabilərin qəbrsanlığını ziyarət edə bilərsən, axirəti yada salmaq üçün burdan Ora qəbirsanlığı ziyarət etmək üçün Getmək haramdır Ora getdikdən sonra Yəni burdan məscidi ziyarət etmək məqsədilə Getdikdən sonra Mədinə şəhərində bir neçə yeri Ziyarət etmək sünnədir Peyqəmbər S.A.M-ın qəbrini Bəqi qəbirsanlığını Uhud şəhidlərini Və bir də Quba məscidini Bu yerləri ziyarət etmək sünnədir Amma burdan Ora Quba məscidini ziyarət etmək niyyəti ilə Uğud şəhidlərini, dəqiq qəbri salınıqını Peyğəmbər Salı s.ə.vəli qəbirini Bu niyyətlə getmək caiz deyil Peyğəmbər s.ə.vəli deyir ki Üç məsciddən başqa Ziyarət məqsədi ilə səfərə çıxmaq Halal sayılmır o Üç məscid Hansı məscidlərdir? Məkkə, Mədinə Əbirlə Quds Üç məsciddən başqa, başqa yerləri ziyarət məqsədi ilə Səf Peygamber sallallahu əleyhi və sonra 5 dəfə Məkkəyə qayıt Məkkəyə gedib. Məkkəyə nədir necə hicrət etdikdən sonra 5 dəfə Məkkəyə gedib. 4 dəfə ümrə etdikdə və bir də Məkkənin fəthinin günü. Məkkəni fəth etdikdən. Bunu qeyd etdim. Həmsinin qeyd etdim ki, 1 İldə, Peygamber s.ə.v, bir ildə bir neçə dəfə ömrə etməkdir. Bir ildə bir neçə dəfə ömrə etməkdir. Lakin, o demək deyir ki, bir ildə bir dəfə ömrə etmək bir ildə bir dəfədən artıq ömrə etmək haramdır. Bu, ona dəlalət etməkdir. Rasulullah s.ə.v başqa işləri olur. Başqa ibadətlər, başqa idarəçilik və s. və s. işləri olur, bir dəfə ömrə edir. Amma hədis var ki, ümrə ilə ümrə arasında olan günahlar bağışlanır. Bu hədisə əsasən, sahabələrin bir çoxu bir il ərzində bir neçə dəfə ümrə edib. Səhif odur ki, bir səfərdə bir neçə dəfə ümrə etmək bəyənilmir. Bir dəfə Məkkəyə getmirsən, bir dəfə ümrə et. Bəziləri Məkkəyə gedir, fikirləşir ki, ömrümdə bir dəfə pul yığıb gəlmişəm, 10-15 dəfə ümrə edin. Ümrə edir, çıxırk. Məkkədən qırağa, təzdən ehramını yenir Ümrə niyyəti edir, təzdən gəlir Ümrə edir O artıq oyuncağa çevirir Allah s.ə. sənin bir ümrənə Bəlkə də o 15 dəfə etdiyin ümrədən Çox savab yazar Əgər sən onu sünnəyə uyğun etsən Həmçinin məsələn Müqayisə edirəm Süb namazından əvvəl e, Zöhr namazından əvvəl Sünnə 2 rəkətdir 4 rəkətdir Gəlib 10 rəkət, 20 rəkət qıl Və bununla fikirləşmək ki, nə qədər çox qılsan, bir o qədər səwab qazanırsan, düzgün deyil. Nə qədər çox sünnəyə xilaf hərəkət edərsən, bir o qədər də çox günah qazanırsan. Sünnənin növləri var. Peyğəmbər sallalləyhunsəlm hansı zamanda edib, o zamanda edəsən. Hansı məkanında edib, o məkanında edəsən. Hansı miqdarda, hansı keyfiyyətdə, hansı cinsdən, hansı səbəbə görə hamısını öz yerinə qoymolsan, birinə müxalif olarsansa, Allah Subhanahu hə? taala Sabah bəvəzində günah yazar. Lakin səhabələrdən gəlib ki, bir il ərzində bir neçə dəfə ömrə edirlər və bu da caizdir. Ramazanda gedəsən, Şəvval ayında, Rəzəb ayında nə vaxt istəsən gedə bilərsən, məqsəd odur ki, o ayı xüsusiləşdirməyəsən. Ki, bu ayda getmək əfsəldir. Rəzəb ayı. Nəyəsə, bir müqəddəs aydır, bu ayda gərək ömrə edin. Belə xüsusiləşdirmək caiz deyil. Və onlar Nə dəlil gətirir. Ümərci deyir, bir səfərdə bir neçə dəfə Umre etmək cəhdizdi. Onlar dəlil gətirir, Ayşə rədiyallahu anha-nın etdiyi əməli. Ayşə rədiyallahu anha Peyğəmbər sallallahu əleyhi ilə bərabər həcc etdikdən sonra Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm əmr edir onun qardaşına, ki, "Get, Tənaim deyilən yerdən Məkkəyə" Qıraqda tənim olan, deyilən yerdən niyyət etsin yenə ümrə etsin bir daha Lakin bunlar tam hadisəni oxuyub dərk etsələr görərlər ki Ayşə radiyallahu anhə əslən ümrə etməmişdi deyə etmədiyi ümrəni Peygamber s.ə.v. həcdən sonra etməsinə əmr etdi Çünki Ayşə radiyallahu anhə həcci Ümrə ilə bərabər niyyət etmişdi. O da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kimi, o da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kimi qiran həccini niyyət etmişdi. Qiran həccində də həcc və ümrəni etməlisən. Vacibəşə rəziyallahu anhun, Allahın qədəri ilə o an, yəni həccə gəldikdə hər ay olan xəstəlik tutub və buna görə məcbur olur ki, saxlasın. Əmrəni Hədzi isə Təvafla səydən başqa Peyğəmbər səhələm icazə edir ona Hər bir şey etsin Mina dağımda qalsan Üç gün, Arafada bir gün, Üzdəlifədə bir gecə Və s. Hamısını icazə edir, verir Yalnız təvafla səydən başqa Sonra Müddəti bitdikdən sonra Xəstəliyi müddəti keçdikdən sonra Rasulullah səhələm əmr edir ki Təmizlənsin, qüsül etsin Təvaf etsin, səy etsin Həccin təvaf və səyini Bunu etdikdən sonra artıq həcc qəbul olur Sonra yenə əmr edir ki, ümrəni etsin Bu da dəlildir ki, qadınlara icaza verilir Əgər ümrəni əvvəldə etməsə Ümrə əvvəldə olmaq olaraq Qiran və təmatdu niyyət edən şəxs ümrəni əvvəldə etməlidir Əvvəldə ümrəni etməyəni icazə verilir ki, zəruvət alınır, həcdən sonra ümrəni etsin. Və alimlər isteyza elə deyirlər ki, o kəslər ki, icazə verir bir neçə dəfə etm ə, ümrə etməyi, həcd etdikdən sonra bir neçə dəfə ümrə etməyi, onlara isteyza elə deyirlər ki, siz Ayşə kimisiniz? Şey də də xəstələnmişsiniz? <gülüyor> Bir neçə də ki, zərurətdir <gülüyor> Peygamber s.ə.v-in sünnəsi necədir? Elə də onu yerinə yetirmək vacibdir Başa düşmək üçün sünnəni Mütləq gərək oxuyasan Fikr məsələlərini Təhsə etiqadla məşğul olsanız Sözsüz ki, ancaq ibadət düşünəcəksən Sox savab qazanmaq düşünəcəksən Və sünnəni düzgün yerinə yetirməyəcəksən Əksinə də etsən ans of fikrlə məşğul olsan, etiqad yaddan çıxacaq. Görəcəksən, vaxtədil olmusan, əşkarə olmusan vəsaitə batil əqidələri şeytan sənə yeridəcək. Şeytan daima səninlədir. Əqidən düzələrsə, ixtlasın düzələrsə, sünnəni dəyişdirməyə savaşır. İstəyir ki, sən şəriət məsələlərində xəta edəsən. Şəriət məsələlərini düzəltdikdə, sünnə ilə getdikdə savaşır ki, ixtlasın, etiqadını dəyişdirsən. Ona görə, bu şeylərə diqqət yetirin. Sonra müəllif e, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi qurban barəsində danışır. Deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm hədz etdikdə qurban gətirmişdir özü ilə, kəsini. Bəziləri isə deyir, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bundan başqa iki dəfə də hədz edib. Onlar deyir ki, Hicrətdən əvvəl iki dəfə Sonra isə bir dəfə həccidir Cəmi üç dəfə edir Cəmi üç dəfə həccidir Lakin biz bilirik ki Həcc Ziyarəti Hicrətdən sonra nazil olub Ayə ilə Əmr edilib Allah tərəfindən həcc etmək Hicrətdən sonra Hicrətdən əvvəl nə isə edibsə fiyaxın, bəhsələm, İstihadı nəticəsində Edib O da həc sayıla bilər Kəbəni ziyarət edib Təvaf edib O da həc sayıla bilər Amma hicrətdən sonra olan həc kimi sayılmır Çünki hicrətdən sonra artıq Peyğəmbər Cəhəzəlləm Həcin bütün ərkanlarını, vaciblərini, sünnələrini başa salır Və həcə getdikdə Hamıya elan edir ki, mən həcə gedirəm Hamı onunla bərabər həcə getsin ki Onlara həcin rükunlarını, vaciblərini və sünnələrini öyrəsin və hər dəfə həzdə hər hansı bir əməl etdikdə məsələn Mina Dağına getdikdə, Arafaya getdikdə tavaf etdikdə və s. deyir ki xuzu hədcin ziyarətin bu qaydalarını qayda qanunu məndən öyrənim hər dəfə bunu təkrar edir və baxmayaraq ki hədc ayəsi hicrətin altıncı ilində o hüdəyliyə Sülhündən biraz az əvvəl nazil olub 6-cı ilində Peyğəmbər s. s. s. isə Hicrətin 10-cu ilində həcidir Sual verilə bilər ki, nə üçün Peyğəmbər s. s. s. Allahın əmrini dərhal yerinə yetirmədi? Namaz barəsində aya gəldikdə dərhal yerinə yetirdi Oruc dərhal yerinə yetirdi və s. Hər bir əmri dərhal yerinə yetirirdi O aya yadınıza gəlir ki Ayə nazil olduqda ki, o kəsdər ki, ayaq üstə, oturan yerdə və uzanan yerdə Allahı yad edir, dərhal gecə qalxıb, ayaq üstə, oturan yerdə və uzanan yerdə Allahı yad etdi. Dərhal. Bəs nə üçün burada bu qədər gecikdirdi? Bir neçə eldən sonra etdi. İbn-i Qeyn izah edir ki, Allah s.a. deyir وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ الْإِلَّهِ Həc və ümrəni Allah xatirini, Allah üçün tamamlayın. Allah Subhanahu taala əmr etmədi ki, bu dəqiqə gedin həcc edin. Allah Subhanahu taala dedi ki, tamamlayın. İxtiyar rux, ixtiyar verdi ki, nə zaman istəsəz, o zaman edə bilərsiniz. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bu ayədən belə başa düşür ki, indi dərhal bunu yetirin, yerinə yetirmək vacib deyil. Bir sonra imkan tapdıqda, imkan olduqda həcc edər. Elə də edir. Və dedim ki, Peyğəmbər s.ə.v. ilə bərabər bütün sahabələr, ətrafda olan qəbilələr, kim bu barədə işitmişdirsə, hamısı o ziyarətə getmişdir. Yüz minlərlə insan həc ziyarət edib Peyğəmbər s.ə.v. zamanında. Zövcələrin hamısı Peyğəmbər s.ə.v. ilə bərabər həc edib və ə, Rasulullah s.ə.v. və edir. Və bu vəz, bu nəsiyyət Arafa gününə düşür Arafa günü də cümə gününə düşür Bəzilər elə zənn ki Cümə gününə düşübsə Arafa günü Demək Cümə xütbəsi verilməli Lakin, öyle değil İndi hal-hazırda Arafa günü yalnız Arafada vəz edilir Xütbə verilmir Yəni, cümə də olsa Cümə xütbəsi verilmir Ərafada cümə günündə olsa belə cümə xütbəsi verilmir Baxmayaraq ki Milyonlarla insan olur orada Cümə xütbəsini verməyi fayda, fayda verərdi Nəysə nəsiyyət edərdi Milyonlarla insana Amma sünnəyə müxalif, zid hərəkət edilmir Həmçinin Tarix boyu Sahabələr, tabinlər, elm əhli Sünnəyə zid hərəkət etməyik Necə fayda verir-versin Yəni sənin zənnincə Sənin fikrincə, ola bilər, fikirləşəsən ki, bu fayda verər. Amma sünəzid hərəkət etsən, heç bir faydası olmayacaq. Heç bir bərəkət Allah tərəfindən gəlməyəcək. E, hansısa xəlifələrdən biri, əgər xəlifə demək olarsın onu. Səhifələmirəm, sizə Mərvan ibn Məlik, Mərvan ibn Həkəm. Bayram namazının xütbəsini dəyişdirmişdir. Bayram namazının xütbəsi nə zaman olur? Namazdan sonra. Cümlə namazın xütbəsi necə olur? Əvvəl Cümlə namazın xütbəsi əvvəl olduğuna görə Cəmaat oturub gözləyir Namaz qılmaqlar Ona görə istə əsləməz xütbəyə qulaq asırlar Amma bayram namazında əksinə bayram namazını qılan kimi Bəziləri çıxır Bəlkə də əksəriyyəti çıxır İndi də bunu müşahidə etmək olar Və Mərvan Evinin hətən istihad edir Ki cəmaat qulaq asmır Bayram namazının xütbəsinə Dağılır Ona görə dəyişdirir Cümə xütbəsi kimi, cümə namazı kimi edir Namazı sonraya kezirir Lakin bu ziddir Bu Peyğəmbər s. s. sünnəsinə zidd olduğuna, olduğuna görə Sahabələrdən, tabinlərdən ona inkar edənlər olur İnkar edirlər Amma eyni zamanda da tabi olurlar İnkar etmək vacibdir Tabi olmaq da vacibdir Sahabələr nə edirdilər? belə məsələlərdə. İnkar edirdilər, görsələr ki, əmir tabi olmur, yəni başa düşmür, ona tabi olurdular. Yəni, dinləyirdilər xütbəni, sonra da bayram namazını qılırdılar. Amma sonra gedib həmən bayram namazını təkrar qılırdılar. Niyə? Ona görə ki, həmən bayram namazı sünnəy müxalif zid bir hərəkətdir və ola bilsin ki, batil olsun, ehtiyac üçün Yenidən o namazı qılardılar Və Rasulullah s.v. və yaxud dedim ki Hər bir hərəkəti, hər bir əməli etdikdə Deyərdə xuzu, annimənəsi qəkun Və bu da dəlildir ki Peyğəmbər s.v. heç bir şeyi sonraya saxlamazdı Əgər vaxtında başa salmaq Lazımdırsa başa salardı Bəziləri bunu düzgün başa düşmür Eləzən zənn edir ki Gəlib gördükdə Hər hansı bir qardaş, müsəlman qardaş Bir səhvə yol verir Şikirləşir ki, bu vaxtıdır, yeridir Bu dəqiqə bunu izah etməliyəm Dərhal, haramdır, günahtı, cəhənnəmlikən və s. Sözlər istifadə edir və Qarşısındakını əksinə İslamdan uzaqlaşdırır Onu da İslama qarşı nifrət oyadır Əvvəla onu izah etmək Elm işidir Bu bir İkincisi, izah etdikdə sən ba ba Baxmalısan vəziyyətə Səhv edən şəxs bilə bilə yedir, onu istehzə üçün, fitnə salmaq üçün edir ya nadanlığından, cahilliyindən bunu edir. Əgər cahilliyindən bunu edirsə, hikmətlə başa salmalısan. Hətta səni başa düşməsə də, inkar etsə də, susmalısan, yavaş-yavaş başa salmalısan. Yox. Bilə-bilə edirsə, onda ayə və hədislə onu qorxutmalısan. Əsul ki, bəziləri bu şeylərin hamısından uzaqdır. Ətta görmədiyi, oturub hüccət qaldırmadığı bir şəxs haqqında dərhal hökmünü çıxarır, ya kafir hökmü verir, ya fasib, ya müftədi və s. və s. hökmlər verir və kafirin, fasigin, müftədinin qarşı olan hökmü onun üzərində icra edir, ona nitrət edir baxmayaraq ki Allah Subhanahu teala, həqiqəti daha yaxşı bilir, qəlbindekini daha yaxşı bilir. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm niyyət edir Həc və üçün. Gəlir Zulhüləyfa dilən bir yerə. Zulhüləyfa Mədinə şəhərində olan miqattdır. Miqat yəni niyyət edilən yer. 5 miqat var. Hər istiqamətdən Məkkəyə gələnlər üçün 5 miqat var, Zülhüleyfə və s. yələmlən və s. miqatlar var Mədini əhlinin, yəni Mədini tərəf Mədini istiqamətindən gələnlər üçün də miqat Zülhüleyfədir Peyğəmbər s.ə.v ora gəlir və orada iki rəkat namaz qılır əsr namazını İndi isə bəziləri gəlib iki rəkat ihram namazı qılır Eləzə nədir ki, ehramı geyindim, ora gəldim, niyyət etdim, iki rəkat namaz qılmaq istinədim. Başa düşmürlər ki, iki rəkatı əsr olduğu üçün qılub. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm namazı olduğu üçün qılub. Ayraca ehram namazı deyilən bir şey yoxdur. Niyyət namazı deyilən bir şey yoxdur. Lakin bu şeylər bu xırdalıqların hamısını oxuyanlar azdır deyə hamıya baxıb bu əməlləri edir və həzdə xətaya yol verir. Düzdür, həccin qəbul olması üçün onun bütünları var, dörd ərkanı var. O dörd ərkanı yerinə yetirsək kifayətdir. Tavaf, Umra, Arafa, niyyət. Bu şeyləri eləsə kifayətdir. Tavaf, Umra, niyyət, e, tavaf, səy, niyyət bir də Arafada dayanmaq. Bu dörd şey etsə həcc qəbul olur. Amma nə olsun? İstəməsən ki, həccin kamili şəkildə qəbul olsun. Hər tərəfli vacib və sünnələri yerinə yetirməklə sonra Yəni, indi deyəcəyim şey sizi də dəhşətə gətirəcək. mən oxuduqda bu, məni də dəhşətə gətirdi. İbn-i deyir ki, rahimə Allah, diqqətlən qulaqasın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qıran hədzi edib. Bu qıran hədzi etdikdə qıran hədzi etməsinə 20 neçə hədis dəlalət edir. Yirmi neçə hədis dəlildir ki, səhabələrdən gələn 20 neçə 20 və bir neçə hədis dəlildir ki Peyğəmbər s.ə.v hədci qıran edir və eyni fikir verir həmən o 20 neçə hədisi sənədi ilə birlikdə İbn Qeyyim gətirir və bunu bilirsiniz ki bu kitabı səfərdə yazıb səfərdə bu hədislərin hamısını başından yazıb sənədi ilə və deyir ki hər hədis haradadır Buxarə Müslin, Abu Davud, Malik Tirmizi harada olduğunu da qeyd edir Bu dəhşəttir. Bu hər kəsə bu şey verilmir. Biz məsələn müəyyən bir məsələni isbat etmək üçün, sübuta yetirmək üçün bir hədis iki ayəyə, 3 ayəyə belə yadda saxlamaqla kifayətlənirik. Gəlib sual verdikdə deyirik ki, Allah belədir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə deyir." Amma bu şəxs deyirəm, bu hədisləri necə gətirir? Və bu kitabı təhqiq edən də özü də təəccübə gəlir ki, necə yadda saxlayır? Hədisləri bitirdikdən sonra Qeyd edə bilərsiniz, 22 hədisdir. 22 hədis. Müxtəlif mənbələrdən. Əksəriyyəti Muxari Müslümdür. Abu Davud, Tirmizi və s. Bu hədisləri rəvaət edən sahabələrin adlarını da ayrı-ayrı -ayr hədislərin tərkibində gətirir. Sonra da ayrıca qeyd edir ki, bu hədisləri kimlər rəvaət edir? Və bununla demək istəyir ki, bu sahabələrin hamısı mütəfiqdirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədzi tiran edib. Aişə, Abdullah ibn Umar, Cabir ibn Abdullah, Abdullah ibn Abbas, Ömər ibn Hattab, Əli ibn Əbi Talib, Osman ibn Affan və s. sahabelər bu hadisələri rəvayət edib. Radiyallahu anhum. Sual axırda. Qurana etməsinə dəlildir, bəli. Həmçinin Peyğəmbər sallalləhəmsəlləmdən də, e, sahabelərdən də rəvayət olunub ki, Rasulullah sallalləhəmsəlləm Həcc-i Təməddo edilib. Lakin onu rəvayət edən sahabələr, sahabələrin qəsti o olub ki, onlar o zaman kiran həccinə də təməttü deyirlərmiş. Yalnız buna görə. Başqa sahabələr də, bir qism sahabələr də deyib ki, ümumiyyətlə Peyğəmbər s.v. təməttü həccini bəyənməyib. Yəni, özü etməyib və etməyi də məsləhət görməyib. Niyə? Ona görə ki Hədisdə ki deyir Əgər mən sağ qalsam Sağ qalsam Təmətdə edərəm Nə üçün Peyğəmbər s.ə.v əvvəlcə Sağ olan, yəni nağd olan vaxt Qiran etdi Bu dəlil idi ki Qiran ən əfzəl həcdir Ən əfzəl həc olduğunu Peyğəmbər s.ə.v əvvələ Bismət etdi Bu növə etdi Amma təmətdə onu təmənna etdi Əgər sağ qalsam gələndə təmətdə edəcəm və Allah əsbələdə ona qismət etmədi və sahabələrin bəziləri xəlifələrdən də bəziləri deyir ki, pəqəmbər əsələm təmətdə etməyib və Allah əsbələdə ona qismət etməyib ki təmətdə etsin, buna görə də təmətdə etmək olmaz caiz görmürlər və bəzi firqələr də həmən sahabələrə, həmən xəlifələrə ittiham edir ki Onlar Allahın və Rəsulunun qanununu dəyişdiriblər. Təmattu həccini caiz görməyiblər. Bəli, İbn Abbas radiyallahu anhına, ya İbn Omar, ikisindən biridir, dəqiq yadımda deyil, cəmatə dedikdə ki, təmattu həcc edin. Onlar deyir, bəs, Abubəkır ilə Ömər bunu caiz görməyiblər. O da deyir ki, mən sizə peyğəmbər sallallahu əleyhi və gətirirəm. Siz mənə deyirsiniz ki, Əbu Bəkr belə deyir. Əbu Bəkr və edə bilər, əgər onun səhfi isbat olunarsa. Əgər o firqələr Əbu və Ömərlə rəziyallahu ənhum ilə bir dövrdə yaşasaydı, idi, mən əminəm ki, heç onların qarşısında bir kəlmə deyə bilməzdilər. Nə sübut etmək. Bir kəlmə. Nə onlardan da əfzəl olan səhabələr yox idi. O səhabələr Əbubəkir və Ömərə nəyə ispat edə bilirdilər Onların İçtihad idi və içtihad Çox qüvvətli içtihad idi Onlar deyirdi ki, Peyğəmbər s.ə.v etməyib Əl Ələsbəna taləb ona Bismət etmədi Deməli, onu etmək caiz deyil Amma kimlər ki, deyir Caizdir və lazımdır etmək Əvzəldir Onlar deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v təmənnə etdi Və bu cür içtihadı Onlar o qədər Xırdalıyıblar ki, o firqələr Əbubəkir Ömər haqqında o qədər danışıb xırdalıyıblar ki, axırda o qərara gəliblər ki, onlara kafir desinlər. Kafir xəlifələrə yerdə qalan sahabələrin tabi olması nə deməkdir? Onlara tabi olan sahabələrin hamısı kafirdir. Belə çıxır. Bunu deyənlər qəsdi ancaq bir şey ola bilər. İslamı dağıtmaq. <coughs> Sahabələri ittiham etməklə məqsəd nədir? Nədir? Peyğəmbər s.ə.v. ittiham etmək. Deməli, Peyğəmbər s.ə.v. də onlar kimi idi. Öznənə o cür dostu seçmişdi. O cür yaxın adam. Birisinə qızını vermişdi, digərindən qızı almışdı və s. Ona dəlalət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. onlar kimi idi. Ya deməlidirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. və onlar hamısı ən yüksək mərtəbədə olan, yer üzündə yaşayan ən gözəl insanlar olub, ya da deməlidirlər ki, hamısı pis olub. Allah da e, Quran-ı kərimdə düz buyurmur. Onlardan razıdır, onları da Allah danasıdır. Yə bunu deməlidirlər, ya da etiraf eləməlidirlər ki, bəli. Peyxəndəri s.ə.v. də onun sesliyi, dost olduğu sahabələr də hamısı gözəl insanlarlar. Sonra İbn-i Qeyyim, Bu xətaları kimlər ki, xəta idi? Bu xətalar barəsində danışır. Deyir ki, 5 İsim Yəni 5 sinif alimlər Ümrə Məsələsində xəta edib O kəslər ki deyir ki Rəzəb ayında ümrə edib Bu bir xətadır O kəslər ki deyir ki Şəvval ayında ümrə edib Bu da xətadır Yazın, bunları qeyd edin Rəzəb ayında Ümrə etmək xətadır Yəni xətadır nə baxılımdan Peyğəmbər s. s. s. s. Mənsub etmə olmaz Demək olmaz ki, Peyğəmbər s.ə.v. rəcəb ayında ümrə edib Bu xətadır, belə bir rəvayət gəlməyib Həmçinin Demək olmaz ki, Peyğəmbər s.ə.v. şəvval ayında xət, e, ümrə edib Bu da xətadır Üçüncü Həcdən sonra çıxıb tənimlən Məkkənin yaxınlığındakı yerdir Niyət edib bir daha ümrə edib Bu da xətadır Rasulullah s.ə.v. belə şey etməyib Üçüncü, e, dördüncü Həcdə Ümumiyyətlə ümrə etməyib Bu da xatadır Və beşinci Ümrəni edib Sonra ehramdan çıxıb Sonra həc edib Həcdini niyyət edib Buna təməttud edir Bu da xatadır Rəsulullah səhsəm ikisini bir yerdə edib Deməli, rəzəb ayında Şəvval ayında Sonra tənimlən Yəni, Məhkədən çıxıb tənimlən edib ümrə etməsi həc ümumiyyətlə ümrə etməməsi və bir də həc ümrə edib sonra əhrəmdən çıxıb sonra həcc etməsi. Bu 5 dənə ümrə xətadır. Bu cür Peyğəmbər Sələm ümrə etməyib. Həcc isə yenə həccdə də 5 qismə bölünür alimlər rəyi birincisi yalnız həcc etməsi ümrəsiz yalnız həcc etməsi Xatadır, belə bir həcc etməyib Yalnız həcc etməsi İkinci Ümrədən sonra ehramı çıxarıb Sonra həccini yetk etməsi Bu da təməttü Bu da xatadır Həcc və ümrəni bərabər edib Qiran Lakin iki tavaf, iki səy etməsi Qiranda iki tavaf, iki səy olmur Bir tavaf, bir səy olur İki tavaf, iki səy Ancaq təməttüd olur Bu da, bu da xatadır Yalnız həcc etməsi sonra tənindən niyyət edib umra etməsi bu da xətadır. Və bir də təməddü edib amma ehramdan çıxmaması, ona görə ki qoyunu, yəni qurbanı Mədinədən gətirib. Bu da xətadır. Təməddü edən mütləq ehramdan çıxmalıdır. Və belə xətalar alimlərdə ola bilər. Belə xətalar alimlərə də ola bilər. Həmsinin niyyət etdikdə, və yaxud edəyim o, miqatda, tənəyimdə. Niyət etməsi, bunda da alimlər xəta edir. Bəzilər deyir ki, yalnız ümrəni niyyət edib. Bu xətadır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. Qiran ikisini birləşdirib, həm ümrə, həm hədzi bir dəfədən niyyət edib. İkinci, təksə hədzi niyyət etməsi. Bu da 3 Üçüncü, təkcə hədci niyyət edib. Sonra ümrəni ona əlavə etməsi. Bu da xətadır. Dördüncü, ümrəni niyyət edib. Sonra hədci ona əlavə etməsi. Bu da xətadır. Və beşinci, ümumiyyətlə niyyətsiz, yəni nə ümrə, nə hədci niyyət etmədən hədca başlaması. Bu da xətadır. Ümumiyyətlə, Bu alimlərin fikirləridir İbn-i Qeyyim alim Görür ki, alimlər xəta edir Bu xətaya qarşı sərt bir söz demir Baxın, Demir ki, onlar kafirdir Demir Allahın onlara lənəti olsun Fasiqdir Onların etbirinə salam verilməsin Tərk olunsun məclistən Məclisə buraxılmasın Belə olsaydı O alimlərin arasında müharibələr baş verərdi İbn-i Qeybin özü və bir neçə dəfə öz sufiliyinə israr edir, dönmür İbn-i Teymiyə Rəhmə yavaş-yavaş onunla məşğul olur sonradan artıq onu düz yola Əli Sünnəval Cəmanın yoluna dəvət edir o yola gətirir həmçinin bizim dərsəmiz də budur başa düşməyən cahilnə sərt danışıb kafir adlandırmayaq onu müftədə adlandırmayaq o zaman adlandıra bilərik ki Artıq o israr edir Sonradan fitnələr yaradır Fitnələr törədir Zamanatı parsalayır Və s. bu zaman biz onu adlandıra bilərik Əmə o özü üçün Hər hansı bir əməli edirsə O zaman biz onu Məyyən bir adlandırmağımız Düzgün deyil Çünki sələf belə şey etməyib Sələf gözləyib Bir neçə dəfə söhbət edib Üccət qaldırıb Başa salıb Başa düşmədikdən sonra artıq Ona istənilən bir adı, layiq olan adı veriblər Qibun Teymiyyənin çox gözəl kitabı var Raful Mələm Ən Əyimmətil Ələm Bu kitabda, rahiməhullah, qeyd edir ki Qalimlər xəta edə bilərlər Xətasız, məsum ancaq Allahdır Yalnız Allah Mütləq şəkildə məsum olan Amma nisbi şəkildə xətasız olan peyğəmbərlərdir Yalnız Allahın seçdiyi peyğəmbərlər, elçilər Bunların xətasız olması nisbidir Allahın istəyi altındadır Allah istədiyi zaman onlar xəta edir Sonra xətalarını düzəldir Və bu da ümmət üçün nümunə olur ki Sən də xəta etsən, xətanı necə düzəldəsən Peyğəmbər s.a.v. 4 rəkətli namaz qılır 2 rəkətdən sonra salam verib çıxır Samad elə bilir ki, namaz qısalıb Və ya Peyğəmbər s. s. unudub Rasulullah s. s. qalxır iki rəkətdə qılır və səhv səzdəsidir Nə? Hikmət nədir? Bu xətada hikmət nədir? Allah s. s. qəstlə belə etdi ki, xəta etsin Sonra qalxıb iki rəkətdə qılıb səhv səzdəsə etsin və göstərsin ümmətinə ki, səhv etdikdə o səhv-i necə düzətməlisən? Fikir verir Deməli, Peyğəmbər s. s. s. s. bütün səhvləri vəhi Əvvəl olub O səhv edib, sonra Allah tərəfindən vəhə gəlib ki Bu səhv belə Bu yollan düzəlt Nə üçün? O səhvin özü də sünnə hesab olunur Allah istəyirdi ki, o səhv etsin Ümmət başa düşsün ki, bu səhv etdikdə Nə etmək lazımdır? Sübh namazına Bilala tapışırır ki O yadarsan, Bilala yatıb qalır Hamısı yatıb qalır namazda Oyandıqdan sonra azan verir Sünnəni qılır, sonra İqamət, sonra fərzi qılır Bu nə deməkdir? Öyrədir sənə ki, yatıb qalsanı süt namazına əksəriyyəti yatıb qalır süt namazına Bir qismi halal işlə məşğul olub, əziyyət çəkib yorulur, yorğunluğundan qalxa bilmir Bir qismi də gecəsini cürəbəcür şeylərlə keçirir Əxlaqsız kimolara kompüterda, internet vasitəsilə şəkillərə baxmaqla vaxtını keçirir və deyir ki zərurətdir, yatıb qaldım da Allah günahı yazmaz Halbuki Elə, o elədiyin əməlin özü nə bu edə cünaqdır Və Peyğəmbərlər səhv etməsi Bununla bağlıdır Ki ümmətə öyrətsin Alimlərin səhv etməsi isə labuddur Sahabələrin səhv etməsi labuddur Heç kəs deyə bilməz ki Sahabələr, alimlər məsumdur Hər hansı bir alim Və əgər bunu demək olmazsa Kim ixtiyar verir bizə ki Hər hansı bir alimi Müqəddəsləşdirək deyək ki O alim nə dedib bundan başqa aləmin dediyini qəbul etmirəm. Ancaq bu aləmin dediyi mənim üçün qanundur. Sən ondan çox bilirsən. Elə demək olmaz. Alimlərin, sahabelərin, ham sahabelərin hamısının dediyi bir fikir olarsa, yəni əksəriyyət yekdil olarsa bir əmirdə, bir fikirdə o fikri biz qəbul edirik. Cemaat. Amma tək-tək insan səhv edə bilər. Etiqatda isə Səhv etsə O zaman biz baxmırıq Cəmaatdır, oturub Yüzlərlə adam bir yerdə zikr edir Allaha yad edir vesaire vesaire və s. bidətlər edir Ona fikir verməyik ha, bu, Çoxluq bunu edir, A, nə olsun? Çoxluq bunu edir etsin Çoxluğun dediyi Peygamber s.a.v Dediyi nəzirdirsə Bu qəbul olunmur Keçən dəfə bir gözəl misal çəkdim Yenə onu çəkirəm Bunu unutmayın, yadınızda saxlayın Ömər radiyallahu anhə əmir oldu, olduğu vaxt vəli olan bir şəxs yəni kimi ki vali tə, tə, təyin edir müəyyən bir şəhərə oradan məktub yazır Ömərə deyir ki, buranın cəmatı yığılır məçidə otururlar cəmat şəkilində müminlərə dua edirlər Ömər radiyallahu anhə əmir edir ki onların hər birinə şallah vur bir də belə şey eləməsinlər elədiyi əməl pisdir Ömürlər üçün dua edirlər, bağışlanma, rəhmet diləyirlər. Amma nəyə görə bunu etdi? Ona görə kəssin nəyə? Zidd idi. Və İbn Taymiyyə rəhmetullah da bu kitabda qeyd edir ki, əgər sünnəyə bir şey ziddidirsə, alim ictihad edirsə, o səhv edə bilər. Səhvinə görə də savab qazanacaq. Ola bilsin ki, onun çatdığı hədis zəifdir. İkinci tərəfini görməyib, səhih tərəfini. Ola bilər ümmiyyətlə ona hədis çatmayıb. ki, hər kəli hədis satıb, Lakin bu hədisi daha düzgün başa düşüb Onu qəbul edib İkincisini qoyub qırağa Və s. və s. Üzürlər onu, Ona yaxın üzür gətirir Lakin sahabilərdən biri deyir ki Qardaşım haqqında Bir fasik gəli bir xəbər versə Pis bir xəbər Onun cünah etdiyini Və s. xəta etdiyini Onun üçün 70-ə yaxın üzür taparam 70-dür üzür bəlkə falan şey görə edib, bəlkə falan şeyə, bəlkə artıq tövbə edib, bəlkə başa düşüb, bəlkə bəlkə bəlkə hər halı hücum vermək cəhalətdir, cahillikdir. Xüsusən də görmədiyin, oturub durmadığın bir adam haqqında deyirsən ki, bu elə həmişə fikirdədir. Fikrindən dönməyin. Və niyə görə alimlər ölen adamı sevməməyi tövsiyə edir? Onun yalnız əməllini cəmata başa salma. Məsələn Seyyid Qutb xəta idi. Biz onun şəxsiyyətini sövməyə ixtiyarımız satmıq. Biz onun xətalarını insanlara deyirik ki, onlar da o xətaları etməsin. Amma şəxsiyyəti sövmək olmaz. Öləndən yaxın bəlkə tövbə edib. Nə bilirsən, yanında olmuşsan? Allah bilir. Ona görə nəsiyyətin budur ki, Allahın və Peyğəmbərinin əmrlərini yerinə yetirin. Allah da sizi sevəcək. Peyğəmbər s.v.lə də bərabər həşr olunacaqsınız qiyamət günü. Onunla bərabər olanlardan olacaqsınız Bir Axırın sonumuzu bir maraqlı bir şey qeyd etmək istəyirəm Ona diqqətlə qulaq asın Ondan sonra dərsimizi bitirək Və dedim ki Allaha da Peyğəmbərinə itaat etsəniz Xoşbaxt olarsınız Cənnətə düşənlərdən olarsınız Peyğəmbər s.ə.v.lə bərabər Həşr olunanlardan olarsınız Sənnətdə də daim Peyğəmbər sallallahu ilə birgə olarsınız. Və buna da dəlil Quran-ı Kərimdə olan bir ayədir. Nisə surəsi səhifə demirəm 69-cu ayə. Sahabələrdən biri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və yanına gəlir. Deyir ki: "Ya Rasulullah, mən səni özümdən, ailəmdən, övladımdan və var dövlətindən də çox istəyirəm." Evdə olduğum zaman səni xatırlayıram Və darıxıram Qəlbim rahatlıq tapmır Səni görənə qədər qəlbim rahatlıq tapmır Səni gördükdə rahatlaşıram Qəlbim rahatlıq tapır Və mən bilirəm ki Sən də öləcəksən Mən də Sən cənnətdə Laq yükseq mərtəbədə Peyğəmbərlər mərtəbəsində olacaqsan Mən isə Aşağı mərtəbədə Əgər düşsə ora Aşağı mərtəbədə olacaq Və qorxuram ki, bir daha səni görməyin. Görün, sahabə nə? nəyə görə hevslənir? Təhsilənir ki, Peyğəmbər s.ə.v. ola bilsin ki, bir daha görməsin. Onu gördükdə yalnız sevinir, təsəllü tapır çətinliklərdən, əzab-əziyyətdən. Və Peyğəmbər s.ə.v. heç nə demir? Çünki Rasulullah s.ə.v. öz başından heç nə demirdi. Baxmayaraq ki, indi nə qədər alimlər var bizim aramızda, ağına gələni dərhal cavab verir. Dər hakim isə kafir olduğunu, fasiq müftədi olduğunu hökmünü verir. Fikirləşmədən, o məsuliyyətə fikirləşmir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi olmağına baxmayaraq susur. El bu səhabənə verir. Ayə nazil edilir. Aman yutu illahi və rasuluhu fa ulayka man edən şəxslər qiyamət günü peygamberlərlə, siddiqlərlə, şəhidlərlə və salihlərlə birgə olacaqlar. Allah subhanahu təala bizim hamımızı o kəslərdən etsin. Subhanallahu və la ilah illallah, əstəxfirukə vətub.